Dobro, već da mi sviđa. U intervenciji da popravimo neki naš organ i da ga dovedemo u vezu sa organizmom da bi primio tu životnu silu. Iako i sama životna sila u nama, nama nije poznata Pitaš čovjeka, bilo kojeg čovjeka, sasvim svejedno, baš bilo kojeg, pitaš ga gdje mu je početak života, gdje mu je temelj života, odakle mu život počinje, nijedan neće da zna da odgovori. Mada danas kad bi pitao čovjeka to ili neko slično pitanje, zbunio bi se, mislio bi da je to neka ružna provokacija ljudi danas nemaju vremena da misle o životu navikli smo na smrt i dobro nam je u njoj u žlu, smrti ali eto prepostavimo da neko to pitanje postavi prepostavimo da postoji neko ko će ga saslušati sa pažnjom i neminavno braćuje sese neminavno Dovićemo odgovor da ne znam gdje počinje naš život. Gdje se temelje naše misle, gdje je ležište naše guma, gdje je naša duša. A kad povezujemo fizičke organe, ono što je nama najtraže, najmilije, naše pupreze, naš mozak, žavutac, fizičko srce, ono zašto bi dali sve na svijetu samo da dobro funkcionišu, da bi bili živi, a ne mi pojma ni šta je život, ali eto, tako se to danas dešava i tako jeste, onda je potrebno da mirujemo, treba povezivati nerve, potrebna je pasivnost, krajna pasivnost, ili kad je potrebno uraditi nešto izuzetno važno, Potrebno je biti miran. Snajperiste kada treba nekome lobanju da probije sa udaljenosti od 200 ili 500 metara, mora da bude totalno miran, da ne diši. Da bi metak mogao se takve udaljenosti da mu nađe čelu i mozak. Potrebna je velika paža mnogo više od toga, braću se se zaista mnogo više, nažalost, ne da je nemo, nego je situacija krajna zabrinjavajuće. Opšta situacija je krajne zabrinjavajuće, ali iskoristimo ovaj trenutak osvanjujući se na sve moguće usilu Božju, mada, kako vrijeme provazi, vidimo zaista da može do toga da dođe, jer naše sile su Totalno iscrpljena je, mi sila više nemamo, ali evo ove trenutke treba iskoristiti, da možda i prizovemo sve moguću silu Božiju, nikad se ne zna. Isvanjujući se ne to, evo i večereste kažemo neku riječ i po službenoj dužnosti, a i po nekom, iako malom, ali ipak po sljedećem doživljaju veličine tajne ovog praznika. Braći se sese, nema ni koraka naprijed ako se ovdje ne napravi paulis. Ne samo koraka naprijed u našem životu, a da to reku smo, ne može ni biti život. To je prevrtanja mrtvog. Nego ako hoćemo da koračavamo istinskim putem života, nema ni korak naprijed da se napravi, to dobro zapamtimo, jer veliku kilometražu nabismo, sve treću će se uprazu. Dok ovde ne napravimo veliku pauzu. Što to znači veliku pauzu? dovoljno veliku i dugačku da svjetlost ovog praznika prođe kroz naš um, kroz našu dušu, kroz naše srce. Pazite, broći srce, ako do toga dođe, onda i naš um, i naše srce sigurno neće tražiti nijednu drugu svjetlost, ni jednu drugu raduc. Ništa više neće tražiti. A zašto? Zato što ovaj praznik, baš ovaj praznik, možemo ga slobodno nazvati kapijom svih praznika. Iako je, naravno, blagovjesi su blagovjeski. Ali mnogo šta je na izgled mnogo, pa kad vidimo u praksi nema ničega vidimo i Vaskrsa, mnogi slave i Božić je prepozna, a kad vidimo u praksi, nema ni Vaskrsa, nema ni Božića. A kad je tako sa njima, onda tim više sa ovim e, čudesnim praznikom, korijenom ostalih praznika, početkom ostalih praznika, blagovijesti, jako tajansim praznika, braće i svese. I tu možemo slobodno reći, negdje smo ranije, Naglašavali, blagovjesi su raskrsnice, braći i sredstva. Nema nikud dalje, nemoguće je e, ni jedan drugi praznik doživjeti, ponavljam, srcem doživjeti, ako se blagovjesi ne dožive. Da ih je lako doživjeti, nije. Zaista nije. To je tako čudesan događaj. Tako strašno i užasno čudno da zaista nije um mora da bude. I stvarno, i potom je da bude. Jer vidite, kada ovim praznikom e, sva ljudska mudlost, sva ljudska logika, sva ljudska pamet, sva ljudska snaga, svo znanje svih ljudi pametnih mora da zanime proči srstvo. Uđite u arhive nekih institucija naučno-istraživačkih, koje se bave raznim stvarima, da sad ne detaljišemo. Da istražuju, istražuju zemlju, da istražuju univerzum, bavili se analizama ovog ili onog tipa, nigdje nećete naći na blagodijesti, na problem kojim se bavi ovaj praznik. Zapravo, ovaj praznik se ne bavi problemom, ovaj praznik rešava problem. Nema broća i srstva. Strašno. Ali se druge strane ne treba da čude. Zašto? Zato što se danas i u ovom prazniku desljivo, zaista neviđeno čudo. Koje premašuje sva ljudska očekivanja. mogućnosti i uma totalno. I sve ono Što je čovjek uspio da kaže o ovom prazniku. Jedan ili više njih, mislimo na naše svetitelje, na našu crkvu. Mogu je biti rečeno tek kad se um isključio. Kad je stao i priznao nemoć. Tako i mi, braći i sese, ovom prazniku moramo da priđemo, nazovimo to smirenim umom. Što je znači smirenim? Siromašnim umom. Umom koji ne može daći. Vidite, zašto ovo govorimo? Zato što se nudi ta prilika. Umorni smo mi od sebe samih, od svog umovanja. Mnogi totalno poglude, zaiste, siđu sa uma od pogrešne upotrebe uma. Neki zvanično, a neki nezvanično tek danas ogromna većina je sišla s uma možemo slobodno reći da su prisetni samo oni koji su primili poruku ovog prasmika raduj se samo su oni braćui sve se zdravi možemo slobodno reći živi koji su razumjeli ovaj raznik i tajnu ahangelovu ozdravo presvetoj bogovodici takve žene bogu slovene među ženama ali ipak žen izvan to pozdrava nema radosti braće i sestre nema života um je nemoćan i opasan bez bogovjesti bez svetosne Blag i blagom bogate vjesi, um je opasno, mrači svesi, duša ko zmije je. srce je tempirana bomba. Sam ova svjetlost, blagodat Božija, blagodat ovog praznika, može da promijeni situaciju i u namu. Smirivši svoj um, došavši, došavši do ivice probavije, ne samo prostora, braća i sestra, nego do ivice vremena, pogledavši naniže i vidjevši bezdan vječnosti, razjapljene čeljusti ada, smirivši se umom, mi prepoznajemo U ovom raduj se i u ovom začeću novu mogućnost, zaista novu. I ono što prevazilazi sva očekivanja i najoguđa očekivanja braća i svesa. Mnogi danas uopšte ne mogu ni da Nažalost, mnogi su zakržljali umom i to je ono što je jako opasno da se zakržljao um, Ne može to da, da Toliko se navikao na, na glupove informacije. Toliko je zakržljalo. Toliko se grijehom raslabil. Da uopšte ne može da primi u informaciju. Odnosno ovu vijest, ako hoćete. Ne može nagrđati, osakačati. Najgore je kad mu i ne treba. Najgore je kad, kad tupo gleda u nju. Tupo gleda u carske dveri. Tupo gleda u hramu. Tupo gleda u putir koji je iznešen i nudi s tupom. Mrtvo. Kao kad ka bi leš bio prisutan u hramu pa bio onako nepokretan dok se nebesa pokreću i pokreću. Tako su danas mnogi, braći i sestri, umom mrtvi. A to je prva i strašna smrt da neminovno vuče za sobom i onu drugu. Strašan problem, braći i sestri, mnogi od nas su, ako nisu mrtvi, ono smrtno ugrožen. Način života kakvi mi danas živimo je Ekstremno opasan, račujem se, umrtljuje čovjek. Prije svega mislimo na, na komunikacije, na, na ono što nas e, okruže, što nas opkove. Ogromna e, e, emitovanja raznih, e, potpuno anticrkvenih, antičovječnih, e, antihristovskih sadržaja. Kad se toga nagutamo, kad to sa pažnjom posmatramo, mi, braći, sve se ovako umiramo. Mi se trujemo. I šta imamo za posvericu? Uzmimo samo taj jedan primer primjer. svim je dovoljen da opiše situaciju. Mi ne možemo da prepoznamo ovaj praznik. Blagovijesti ne možemo da prepoznamo. Evo, pogledajte nato što jeе pra jest, Nakak je to pranik. Sve je smiješno braćuju svsti odnosu na njego вjeруte, ve je smišno. А pa danад ljudди đavo naučiio da славе tako песni svoje događ, na fešte da се праве. Bu samoно A, angažman, masovni pokret. Šta se sve ne deša da bismo proslavili nešto čega zapravo i ne od novih godina, raznih datuma. to Topalni besmisa. A blagovijesti ne praznajemo. Ne, ne razumijemo. Mnogi, mi smo ipak u nekoj privilegovanoj poziciji, pa smo i čuli za blagovijesti. Iako ih nismo prepoznali doći u svesu, Poprosti na slobodi, ali ne koristim to da bih sad nekoga ponizio ili prezveo, ali govorim jer znam da ižuzetno mali broj ljudi pojma šta su glagovisi, šta se desio radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Ne govorimo o nekom događaju koji se desio na ravni Serafimom koji sa herovimima nema nikakve veze, u čemu načalistva ne žele da učestvuju, vlasti neće da znaju, prestovi gospodstva sile nisu dostojenja se bare tom problematikom. A kamo li ljudi? Ne, braću i Govorimo o događaju koji se desuje radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Jel vam poznate ta konstrukcija negdje? Smo ne ulazili do sad na nju. Jesu, u koji je radi nas ljudi i radi našeg bespesenja. Došao si išao sa nebesa, ovapotio se od duha svetoga gospodu životvornog, i Marije djeve, i posto čovjek. To je, brate i sestre, trenutak u kome se vrijeme pocijepalo, u kome se i vječnost potresa. Upravo u tom trenutku, strašan trenutak. U vremenu I na vječnost se odrazio. I do dana današnjeg braća i sestra taj trenutak, taj događaj utiče na vrijeme. I dan danas utiče na nas i na naše spasenje. Jer tamo se kaže radi nas ljudi i radi našeg spasenja dakle naše spasenje braća i sestri direktno povezano sa ovim trenutkom, odnosno praznikom blagovijesti. I sad, ako pitamo čovjeka šta ti hoćeš, brat? Šta ti hoćeš? Koji je tvoj problem? Hajde da ga rišim. Čućemo, braća i sese, strašne stvari, E to vjerujte i sami, nekad bukvalno dođemo do ilice očajanja. Što od nas samih i od naših bijesomučnih želja, potreba i prohtjeva, što od onoga što, što čujemo i vidimo. Kad čujemo svoje želje, šta naše srce hoće? Kad čujemo onda i naši priži i šta su njihovi problemi, njihova htjena, dođe čovjeku bukvalno da povrati u lice sagovorne proposte na izrazu, ali mislim da dobro opisuje situaciju. Znate, ona, ona nagla mučnina koja je izaziva povraćanjem na javnom mjestu. Takva mučnina, jer toliko smo se udaljili, braći sestri, mi više zapravo i ne znamo šta su naše potrebe. Nas je džavo i mi sami, zajedno sa njim, mi se toliko, braći i se izgubili, da mi stvarno više nemamo orientaciju. I onda ljudi jure, trče. Neko što jure i trče, nego se žotkuju, potraju vrijeme ukrovno, a drugačije vrijeme. Neko što troši vrijeme, nego troši umnu energiju, otvajo pažnju, a to što je mnogo važna pažnja mnogo važno pažnje. Mnogo važno pa. Otvajo i pažnju počije da sve. Onda onda osjećanje Na želju dušu svoju uvaljujemo neke projekte besimstvene i površane. I kao posljedicu imamo tu otupjelost prema onome što, čemu treba pažnju posvetiti. I danas, vidite, bragovije se traže veliku pažnju, velite braćni svesa. Ne može. Ako misliš samo večeras, tu malo sad, dva, tri, gde nije idemo dalje. Ne možeš. Ovaj konac, braće i sestre, ova svjetlost, ova blagodat mora da prođe kroz iglene uši umu. A znate, kada domaćice hoće da nađe iglene uši, nema, nema da se ništa dalje radi, nema nikakvog šivenja dok se to ne obavi. Tako i mi, nema kude da mrdamo, braće i sestre, dok blagodat ne prođe kroz iglene uši naše umu. A kad ćemo da znamo da je do toga došlo da bismo počeli sa vezom, kad prepoznamo duhom svetim, on će nas naučiti kad kažemo konec, mislimo na blavu do duha svetoga, koji će umu otkriti šta se zapravo danas desilo. A ko će nam otkriti, braću i sese, ako ne duh sveti. Jer od njega koji od oce ishodi duha svetoga i Marije djeve došlo je do začeća. Začela se Sin Boži. Ova pogotija se, broću iz To je ono, isim gova vjera, i ova pogotija se. Postao pogot, bespočetni Bog, nadvremeni, predvični Bog, Sin Boži. Pazite, ravno častam jednu sluštanu Otcu sa prestovom, jedne časti sa Otcem. Onaj kroz koga je sve stvoreno, pazite, sve stvoreno i vidljivo i nevidljivo. Onaj koji je stvaro i sve iz nebi će preubiće, začinje se, postaje plod, postaje tijelo, traći i Pravimo grešku, jer mi iako hoćemo da registrujemo, mada je to nemoguće, registrujati na pravi način, ako hoćete pravoslavni, bogoslovski i dogmacni, ispravan i spasonosan način, nemoguće je registrovati da se Bog rodio, ali to ne bude samo opredno i šašavo, Ako se ne prođe kroz blagovijesti. Jer tajna Božića, tajna rođenja Gospodnje, tajna vaskrsenja Gospodnje, tajna vaznesenja Gospodnje, tajna vaskrsenja o vazara četvorodneva, tajna riječi Boži, braća i sestva, tajna Bogo čovjeka, ona je sva sadržana, ako hoćete, i otkrivena u, u, u tajni ovog praznika praznika blagovisti. Ako bismo se pažnili na doliku ovom prazniku, pratili događaje, osluškivali riječ Božijom i blagodatnih strojanja, mi bismo vraćali se kao poklon na današnji dan, jerovo je dan kad mi Primamo na pokon, braćo i sest. Mi smo danas došli ovdje da primimo, ne na dana. Morali doći i moramo neko vreme biti u hramu. Krajnje, ne moramo. Ali ako hoćemo da primimo, moramo. Mi smo se sabrali da bismo dobili, braćo i sest, Da bi nam Bog nešto dao, da bi nas obradovao, da bi nas lagom, viješću, hrabrio. A šta hrabrio? I zavijetio praću i sestri. Vidite nešto? U ovom prazniku. Nemojte misliti da pretjerujem. Mi, a ko ćemo? Mi možemo sve probleme da riješimo. Praću. Evo večerac. Ne zato što je tu neki svešteni čudotvorec, pa iseljuje kao ovi, ove, ove volje sluge što iseljuju nekim obmanama pune stadione. Znate, to su obman. Nema nikakvog iseljenja. To je džavolska lakrdija. Nego zaista, mi večera zložemo sve naše probleme da riješimo, sve bolesti da iscilimo. Sve, sve, sve. I ne samo da iscilimo, nego da počnem u breću i sveske da živimo istinskim životom. Daj Bože, da među nama ima onih koji su to već pokusili, pa dodaju plamen na plamen. Žalujem se, mnogi, braćo se sve, još nisu. I greo to posmatrati. Tu smo, jako smo blizu, znate, mnogo smo blizu. Ma tu, ma na korak od, od spasenja. Na korak od rješanja svih problema. Ali moramo biti oprezni, moramo povaku da gazimo, braćo i ne može se u žurbi, ne može se na brzinu, ne može se sa pove srce i sa trećinom uma i trećinom, volje mora sve da bude sabrano, braći i sest. Sve da bude sabrano. Zato su ove ovaj praznike, Iako hronovoški posmatrano i ne pripada ovdje, ali nema veze. Vrijeme u crkvi možemo sa njim kao sa snijegom možemo da pravimo razne oblike. Možemo da ga premještamo i ovako inako. Bog nam je dao vlast. U svijetu nema. U svijetu je vrijeme vrhovni gospodar. Svi carevi se pred njim klanjaju. Svi carevi svoje lobanje poklanjaju vremenu. Kralju onih koji žive u svijetu. A u crkvi mi se vremenom, braći i sese, možemo da se igramo. Obezmijedio nam otac, sinom svoj, a silom duha svetova. Tako i ovdje, ne zbog igre, nego zbog značaja praznika. Blagovi se stoje uvijek blizu, braće se se jako blizu, ovih događaja veliko poslije. Gdje je pažnja uma izbrušena, gdje smo ispošćeni, ako smo pratili instrukcije crkve i ritam posta, i bilamo sposobni da primimo blagodat, praznika, blagovijesti. Ono što je najvažnije u njemu, jeste, braćo i sese, to, nije lako da se razumijemo, nije lako govoriti na ove teme. Sveti očišli izbjegavali da je ispadao iz nekog okvira, mada sa druge strane moramo govoriti, pogotovo mi danas, jeste to da povjerujemo, braćo i sese, da je Bog zaista postao čovjek. Zbog čega ili zbog koga? Zbog mene, to jest zbog nas ljudi. A što zbog nas ljudi? Što će njemu to? Zbog mu dosta da bude Bog. Što će mu sad da bude čovjek? A Simo Vjeri kaže, radi nas ljudi i radi našeg je spasenja. Potrebno je, braći sve sve bilo, da Bog postane čovjek. Pazite, ne da bude čovjek samo neko vrijeme, nego je postao čovjek i znate šta? I danas, u 21. vijeku, kad ti, čovjek, imaš problem, imaš i rešenje tog problema. A gdje je on? U Bogu. U Bogu čovjeku. Pa čekaj, zar je on i dalje čovjek? jest I biće će uvijek. I u vječnosti. Kako, braći i sese, naše rješenje je u njemu. A kako u njemu? U zajednici sa njim. A kako ćemo mi tu zajednicu da osvarimo? Osvarit ćemo ju crk. Na koji način? Kroz sve te tajne i kroz sve te zapovijesti njegove. Da pogledamo, braći i sese, koliko mi promašujemo, znate? Mnogo promašujemo mi negdje i hoćemo da bude bolje. A to su takvi promašaj da negdje kad bolje pogledam na sramote. Hoćeš da bude bolje, a takve promašaja praviš. To su strašni promašaj, to su strašni prekršaj, kada ću Strašni promašaj, strašni prekršaj. Pa kako da bude bolje? I neka to, nego danas nas je većina takvih. I čovjek koji bi htio problem da riješi, kad vidi nas... Takve prelašćene, obmanute, koji najčešće samo izigranu pobožnost. A pobožnosti nema bez blagovjesi, braće i no, Možeš biti pobožen, ne možeš biti vjerujući, ne možeš biti hrišćani, ako ti blagovjesi nisu u temelju. Ljudi se onda sa pogaženjavaju, braće i srste. Vide nas, kako živimo prvo često, budimo i otvoreni i nas, svrštenike, kako živimo Kažu, ovdje nema gde ništa. Pogledaj ono što liči. Meni je potrebno spasenje. Ja hoću da zadvorim najdolje potrebe. Ja ne vidim ovo. Ovo, je, ovo nije to. Ili ovi nisu ti. I zavisno, <tose> da gode povedam, ne vidi se ta sila Božja. Ne vidi se da je Bog posto čovjek među nama ljudima i po nama ljudima. Da nije žitija svetljiv da nije praznik, da, da nije ikon, i mi smo imali braci se puno pravo do da posumnja. Svest. Ako je postao čovjek, a gdje je ta sila? To mora nigdje da se vidi. To Bogu što imaak ima ljudi, pa da žive tajnu sakriveno. I trode se da tu tajnost sadrže ju čovjek u svaku silu, ima i braci i sesle da znate koji vjeruju da je Bog posto čovjek i da je njegova božanska energija i danas prisutna u crkvi svete. Pravoslavno. I samo zbog toga je prilaze. ni zbog čeg drugo. Nije zapravo ništa drugo ne interesuje. Jer to je, braćo i sve svetav moguću, toliko iznad svaki interes aličnih, od vječnosti, otrgnutih interesa, da uopšte ne žele o tome da razmišljaju, okusili su vječnost osjetili mogućnost. Bez obzira da li žive djevsveno ili žive u braku. A sve jedno je, apostol Pavle je to davno rekao, a rekao, osvanjujući se na događaj ovaj, događaj Bogovic, od sad koji je u braku, kao da nije u braku. Znači, pojarila se takva mogućnost koja uzdiže čovjeka, uzdiže i muže i ženu i čita u familiju na jedan nivou gdje važe drugi zakon. Od ima kao da ništa nema, pa kaže nema više ni muško, ni žensko, nema više ni grka, ni jelina, ni roba, slobodno, nego ste svi vi, misli na hrišćana, i jedan čovjek u Hristu Isusu. Takšno je, braći i sestri, nema više od trenutka nema više ja, ti, ako ćemo u crk, Hristos, braći i sestri, jedan čov. I u njemu mogućnost da se nakalemimo i da i sami budemo udovi tog tijela. Ne braćice se odvoje zato ko se jakim, teškim, mojim imenom. Ne možemo. E, to tijelo te neće primiti. Neće primiti. To je bolest. A u tom tijelu nema mjesta za tu bolest. Ima za bolest da se liječi od egoizma. Ali takav da se principi, to je nemoguće. I zaista, na tome treba da radimo braćice se. A da bi radili na tome da se, da kažem, pokrenuli. A potreban je dobar motiv i snažan impulsi, a blagovije se ga nude, braću i svesti. Blagovije se ga nude. Evo, Bog postade čovjek, ova ploti I ta sila, ova plotenja do dane današnjeg, djeluje u crkvi i nas očekuje, braću i svesti. Vidite, mi smo i mi ne znamo se našli. Gdje se zatekali? Mi smo se našli u crke Božjoj koja je posvedica i potpuno povezana sa utrobom presvete Bogorodice i sa onim što se u njoj desilo. Dejstvom duhe svetog na tajansen, neizreci način došlo do ovakoćenja Sina Božjega. U to, bratu i sese, niko nije zalazio, to zapamtite, u to niko zalazio nije. Iako satana, a teško njemu, pogotovo zbog toga, zbog toga ima teško da mu bude. Već mu je teško, a mnogo će teško da mu bude. Opet hoće, u u presvete bogorodice, da ugura ljude i da tamo daje važne informacije. Da li je došlo ili nije došlo? U ono u što anđeli nisu htjeli da zaviru. Ono o čega je i Gavrilo odstupio, samo prenio pozdrav i odstupio od siline onoga što što se dešavalo. Ono u što Sveti Otac nikad nisu htjeli da zaviru. U što samo Duh Sveti ima uvid satnoće nas ili potpuno da izbaci. Da nas odgurne, što je jako opasno, ne poštovati Majku Božu, jako opasno, a sa druge strane, oće da nas gurne u slumnju, je li uopšte došlo do tog začeća, ili nije? Ako jeste, je li bilo besljemeno, ili nije? Praći sestre, mi pravoslavni Hrišće treba da vjerujemo da jest ali da ne ispitujemo, zapamtite ovo, je danas, pogledajte, živimo u periodu progresa nauke, ono u sebi nosi opasnost, ogromnu opasnost, da, da zabadamo um tamo gdje nije mjesto. Da nam sve bude jasno. Ne. Tu se treba zaustaviti i oširnuti kamo se ne ide. To se ne ispituje, jer je nemoguće za ispitati. To je tajna i uvijek će biti tajna. Za nas je važno da se ovo protiv da je rođen, poslao čovjek. I evo ga, braćo se u čudesnom ovom spretu praznika, blagovesti i vaskrsenja, vazano, pogledajte onoga koji je začet na današnji dan, povedajte silu njegovog. Evo ga, u 30. godini porastuo kao čovjek, na mnoge i mnoge načine, pokazao da je zaista čovjek To je mnogo važno. Pazite, to je temelj naše vjere. Da je čovjek mnogo važno. to te mjere da smo mogli da ga opipamo. to te mjere da je imao pljuvač u braću i sese. Do te mjere da smo mogli da ga pljunemo ili da ga udarimo, da ga, da ga raspnemo. Da ga skidamo sa krsta. Či čovjek. Po svemu sliče nama sve po grijehu. Grije, Grijeh u njemu uopšte ne da će isestiti. Savršen čovjek. I ojete silu koja glasom poziva mrtvog čovjeka. Lazara. Četiri dana u grobu počeo da se raspada, počeo da drugi, da smrdi. I on, onaj koji se danas začinio duha svetog i Marije djeve kao 30-godišnji Čovjek pred smrcu koja je do tada svejednačila glasom, pazite kakve to siline, glasom podiže mrtvog i ovaj zaista pustaje. Taj braći i sestre, koji glasom podiže iz mrtvih, to je onaj koji nas u crkvi dočekuje, to je onaj u čini smo se ime mi krstili. To je Gospod naš, Isus Hristos, po kome mi ime nosimo kao Hrišća. To je onaj, bratr i sestra, čije tijelo i krv mi primamo u svetoj tajni pričešće. To je onaj koji bi trebalo da bude kraj naših želja, da iza njega nema nikakvih želja. To je onaj koji treba svu silu našeg srca da mu obiliše i kad sebe usmjeri. Mislimo, na ljubav. Ništa, bratevi sese, ne smije da, da izađe iz srca. Uvrate pažnju, kao hrišćani, to treba da znamo. Ne smije niko drugi da se voli, bratevi sese, izvan njega, pored njega. To je mi jako, jako opasno. Sam je rekao da onaj koji ga ne bude ljubio svim srcem, da ga neće biti dostojan. To su strašne riječi, mi istinite riječi. I poputno opravdano, braću i sestri. On je rekao ono što je nama potrebno. Ništa protiv naša priroda. Naša potreba je, braću i sestri. I ako hoćete, rešenje svih naših problema. Zato mi imamo probleme, zato što idemo dobrim putom. A je to dobro put? Ne volimo mi, gospoda, braću i sredstvo, svim srcem svojim. Ne volimo mi. I onda se javljaju probleme. Razni probleme. Bezbrojni problem. Rešenje je u ljubavi broću i svesa. U ljubavi prema ovopločenom Bogu. U ljubavi prema ovopločenju broću i svesa. U ljubavi prema blagovjestima tom divnom praznaku. I ako ga tu osjetimo, što kaže, je li savjeta, otkuda meni je ovo da mati gospoda mojeg dođe meni, čuje samo glas. Predstavite, bogorodice, još uvijek ne glas samoga Sina Bože, otkuda meni ovo. I mi, braci i sese, zar ne? Možemo da kažemo večeras, ako nismo do sad, otkuda meni ovo, da Gospod dođe meni da me pozove sutra na svetu liturgiju, na sveto pričašću, ili kao jednog naših brata jutro pozvala majke Bože da je pomogne nešto u njenu manastiru. To su sve čudesa Božja. Strašna čudesa. Da iskopamo neku ruku u nekom anasiru, majci Božja posveđa. Čovje kaže, vidi ovo odkuda, meni ovo se desi majka Božija, da mene zove da je pomogne nešto tamo krampom da iskopam. A taj glas, taj zov, to je zov majke Božje, braće sest. I tu više ništa nije banalno. Evo i mi večera sabrani, pozvani, ovdje u hramu, da se poklonimo kajni, ovopoćenje, da se poklonimo broći sestiti, da poželimo i da zatražimo duha svetu, da nas uvede u njegu. Neka on procijeni koliko mi možemo da primimo, ali makar nešto da imamo, da ne budemo bijeta, da ne budemo nuga, da ne bude da nema baš ništa što bi dovelo pitanje i našu pravoslavnost e, e, našu pripadnost crkvi Hristova nego da nam da možemo i da ga molimo da nas, da nas nauči i kako daje da živimo da taj kvasrc olapočenog Boga odnosu blagoditi Duha Svetog da zaklasi svo naše biće braće Islas da uskiptimo ljubavlju према богу према богу отац богу сину и богу духу святому и неминовно и неизбежно према пресветoj боговодici koja nam Boga porođiti nas posvećenju svih nas ами боже дај нас и галио полако да хоavimo твоим дивним разновидним he then... <laughs>